Det er jo blevet tid igen efter sommerferien til at se uh, nærmere på, hvad der foregår i USA. Vi har lige haft et par ugers sommerferiepause. Og når jeg siger vi, så er det jo mig, undertegnet Anders Avner, chefredaktør her på kongressen. Og i dag med i studiet, vores uh, kære nyhedsredaktør, Oslo Lykketoft. Du har også på ferie? Det er det, uh, Du har været i udlandet, din rømme. Der uh, har både været Portugal og Spanien og Tyskland og alt muligt. Jeg taler ikke for højt om det, når nu den ansvarssagende ikke har været i Danmark, er, ikke har været over grænsen <laughs> de sidste års tid. Altså, så. <laughs> ja, jeg må jo blankt tilstå, at jeg har jo kun været på Bornholm, og så har jeg været i Skagen også. Det var jo pragtfuldt begge steder, men uh, glæder mig til, at det bliver efterårsferie på et tidspunkt, så jeg kan komme til udlandet også. Men, uh, nå, men Otto, vi skal jo i dag, uh, måske ikke så frygteligt overraskende, vi skal snakke om Afghanistan. Uh, det skal vi. Der er sket lidt uh, i, i de forgangne dage, som vi lige skal vende lidt. Men inden da... Så er det måske en meget god del i at huske folk på, at man kan støtte det her program, og dermed støtte os. Hvordan gør man det? Det gør man ved at blive medlem af kongressen.com. Ja. Et, et fedt foretagende med god journalistik og sjove analyser, hvis man synes, at USA er det fedeste til verden. Kvalitet koster penge, og således så små ind på kongressen, når jeg har hørt, at kamp Amerika i dag, og se, hvordan I kan blive medlem. Bliver man medlem, kan man også få adgang til den næste masterclass, vi holder. Det er jo en masterclass, jeg ikke vil lægge på. Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi skal holde en Kennedy-special den, den 12. oktober. Det bliver, det bliver en glad aften. Min familie er meget glad for, at det bliver nogle andre end dem, der skal høre mig fortælle kennedy historier. Men det er i hvert fald noget af det, man også kan, kan få mulighed for at deltage i, hvis man bliver medlem. Så gå ind på kongressen, og I har hørt kamp om Amerika færdig i dag. Så er vi altid glade for at få nye medlemmer ombord. Andres familiens tjeneste. Og <laughs> ja. Lige præcis. Ja, og så Afghanistan. Det er jo øh, blevet udlagt også hos os som øh, et rod, for at sige det på godt dansk. Yes. Æ, Joe Bidens uh, Approval rating, som det jo hedder på engelsk, er tonset nedad. Fuld uh, kraft på det frie valg har der været lige siden, at kaos brød i, uh, i, uh, i Kabuls uh, gader og i særdeles omkring lufthavnen. Altså, lad os bare lige fortælle noget på bordet først. Hvor, hvor gal er det fat dernede? Altså, tyngdekraften har ramt Bidens skuldre og det vil sige, at han faktisk ligger... Øh, han er lige så populær nu, som han er upopulær, øh, og det er første gang i hele Bidens øh, regeringsperiode, at han faktisk er lige så upopulær, som populær. Han ligger omkring de 47 procent i popularitet, i approval ratings. Altså, det er ikke, det er ikke særlig godt. Ej, lad os lige huske på. Vi kom altså fra i hvert fald 10 procent højere, da det var bedst, ikke? Det er det, det er det. Og det er rådet på få dage. Det er, altså, I april lå det på 62 procent, ikke I marts ja. april. Det, det er rimelig vildt. På, på, over en weekend, der faldt han 7 procent point. Det er det er altså rimelig, rimelig markant. Man skal da huske på, i det her mm. i de store billede, så ligger han stadig højere, end Trump næsten nogensinde gjorde. Oh, oh. Så, så <laughs> altså, man skal tage det med et øh, Trods alt. Trods alt. Men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en god uge for Biden, det her. Men, men 7 procent point på en weekend, så er det godt at være en dårlig weekend. Det er et rigtig dårlig weekend. Jeg synes, det der er lidt interessant, i hvert fald noget, jeg tænkte over også. Jeg så tallene også, hvor jeg var inde og kigge på sådan det vægtede snit fra hvor vores kære samarbejdspartner i USA. Det er i hvert fald også det der med at se, hvor hurtigt kuren er knækket. Altså det har sådan ligget rimelig stabilt på et, et pænt niveau i de første 100 dage. Og vi var også her på stedet højt op på, på de store navler omkring, at øh, det var nærmest på niveau med FDR og Johnson osv. Og så, videre, og ja, så skal ja. jeg godt nok lov for, at, øh, at Biden mødte muren. Brutalt. Altså, jamen det der egentlig synes jeg er også, når man kigger på hans efterfølgende på håndtering af det, Altså, han holder linjen fuldstændig. Han synes, det er gået fuldstændig, som det skulle. Han har prøvet sådan at sige et par gange, ja, ja, men det var forventet, der vil komme kaos, osv., så videre, så videre. og så ikke mere. Mm. Altså, der er ikke sådan krusninger af, at, ja, nogle ting kunne vi have godt have gjort bedre, eller nogle ting kunne vi godt have gjort andet. Det er fuldt plade på, det her, det er bare gået lige efter bogen. Alt er helt som forventet. Jeg har ingenting at fortryde. Vi har hele tiden vidst, der ville komme osv. Der, hvor det bliver interessant, synes jeg, i forhold til hans håndtering, det er, at øh, det er ret nemt for kritikerne, og det sker jo også. Altså, hvis du tjener Fox News bare en gang imellem, så kører der blandt andet det her berømte klip fra jeg mener det var et interview, han gav 38 dage før Afghanistan faldt, hvor at han sagde, at der var ingenting, der talte for. Ja, han der illustrerer det, med, det. Ja, med, med... med fingrene at lave et nul. Altså virkelig vis, der er ingen problemer overhovedet. 38 dage efter, så er det helt rødt. Øh, og hvad værre, altså, jeg undrer mig lidt. Altså, øh, det er ikke fordi Biden på nogen tidspunkt, og heller som vicepræsident eller tidligere for den skyld som senator, har været specielt kendt for sådan, at være den, sådan, den store sådan, strategiske kommunikationsmand. Øh, det er han godt nok ikke. Tværtimod har han været kendt for at vøvle ganske øh, ja, eftertrykkeligt. Nu er efter det svært at forstå, hvad han faktisk vil sige. Og også. andre gange er det også bare sådan, at man tænker, hvordan kan du dog finde på at sige det? Mm. Og det, der bare undrer mig i den her kontekst med ham, det er, at hans linje lige nu er også det her med, at han sådan, for det første nogle gange virker som om, han bliver sådan en smule vred nærmest. Altså, interviewet han gav til George Stefanopoulos øh, på, øh, på amerikansk fjernsyn var også sådan sådan lidt bistret og sådan nærmest en vred over Stefanopoulos. Bød jeg sige som, hey, det du gør nu, det er, øh, kan du ikke se, at der er nogle ting tingene, der er gået galt, eller er der er ikke nogen af tingene, der giver anledning til noget efterkritik eller sådan noget. Og jeg tror også bare i det tilfælde. Det, altså det er virkelig vigtigt for Biden, at han på en eller anden måde får justeret det her lidt på plads, for han kommunikerer på en måde, som i hvert fald ikke flugter med den øh, sådan opfaldse, amerikanerne har, eller i hvert fald majoriteten, for ellers ville hans approval ratings ikke falde så meget og falde så hurtigt, som den gør, hvis han var i synk med vælgerne omkring det her. Jeg tror, jeg tror at du, det er du helt ret i. Altså, hele hans kommunikative strategi har helt klart taget et, et ned nedad i forhold til, i forhold til lige starten, hvor, han mm. jo, hvor man ikke troede, det kunne gå galt for ham. Men jeg tror, der er nogle rigt, rigtig vigtige pointer i forhold til, i forhold til hvorfor at det lige, er, lige præcis er nu. Mm. Altså approval ratings falder. Og det er ikke alt sammen noget at gøre med Afghanistan. Det er bare kulminationen på det. Pointen mm. er, at, at folk de har opdaget, at corona i USA, det er ikke noget, der går væk lige med det samme. Det er faktisk, øh, at faktisk der er flere, der tror nu, at det værste tid ikke har været der. Øh, mm. foran til i marts, hvor man troede, at nu, nu er var vi der. på en anden side, og fremtiden ser rigtig lys ud. Nu, det, den, den er faktisk vendt nu, ja. og det gør, at folk er faktisk rimelig trætte af det, og det afspejler sig helt klart også i approval ratings. Og det samtidig så økonomien, folk de har det præcis på samme måde med økonomien. Økonomien gik meget bedre i starten, og folks forventninger til økonomien var meget bedre i starten. Men i takt med, at corona eller ikke er blevet fikset, sådan som Biden havde sat mm. øh, vælgerne i udsigt, så er økonomien heller ikke helt tilbage på det spor, som man kunne forvente. Og det vil sige, at, at det her med Afghanistan, det er egentlig bare et peak point i en generelt nedadgående, øh, nedadgående kurve for Bidens popularitet. Øh, og det er, det er en rigtig, rigtig... Der har været rigtig to hårde uger for Biden, fordi der stod den jo faktisk til at få en infrastrukturpakke igennem, øh, bipartisan, og alt kørte af. Og lige pludselig så ramte det bare realiteten. Yeah. Og, og kritikken af er havlet ned. Ja, det må man sige. Der er, der er godt nok blevet uddelt uh, lesterlige uh, tæsk. Jeg sige, det, der er, uh, synes jeg, bemærkelsesværdigt. det du siger her, det er det der med, at det som ligesom er sådan trummet sammen til, at nu skulle der ligesom, nu, nu ville der komme et fald. Og så virkelig også på den baggrund at Afghanistan net har været den udløsende faktor, når jeg siger, der var den fejl. Der var et eller andet, der ligesom antændte lige den vrede, og så gik det stærkt. Ikke? Jo, jo, jo. Der, er, der er en ting jeg egentlig godt lige vil, uh, <laughs> i den forbindelse her, det ikke, fordi det sådan har vremlet med fremtrædende demokrater, der sådan har haft lyst til at gå ud og sådan stå skulder ved skulder med, øh, med Biden. Altså, så jeg ikke har ikke set hverken Chuck Schumer eller Nancy Pelosi eller andre sådan virkelig sådan stå sådan i bræschen øh, og sige, jamen det er vi helt med ham osv. Den eneste, der faktisk har gjort det, det, det var noget, du skriver om her i, øh, i, i, i, øh, i foregårdshort, det var lige præcis det her med, at øh, den eneste, der rigtig har været der, er sådan, at fremtrædende sådan, det er Bernie Sanders. Ja, det, altså, Sanders det, de har, altså, Bernie og, og Biden har udviklet en bromance, som man ikke har, ikke har set i, i mange år på Capital Hill. <laughs> men altså, man kan sige, Pelosi har været ude og ligesom kommet i sin altså mandatory statement. At det sådan, hun støtter selvfølgelig op omkring ham, men, mm. men det, er ikke den der, det er ikke den der, hvor man tænker, okay, det, her, det er det for vildt. Altså, de står side om side. Og faktisk har der været et generelt ret stor bipartisan øh, kritik af Bidens håndtering af det her. Og det er jo sjovt, at det kan de godt enes om på tværs, ja, jeg jeg, <laughs> at, øh, at når noget går galt øh, lige pludselig, det, det er lidt specielt. Det, det der jeg synes jeg er tankevækkende omkring med, med Bernie Sanders, det er også det, der øh, måske tror man skal være varsom med at gøre det her til noget, som er en, altså, det er en krise for Biden. Det er, ingen, det er den største problem, som han rend, har haft indtil nu som præsident, talende taler deres tydelighedsbrug og så videre. Men hans bagland er jo indtil videre på lange stræk med ham i hvert fald i det, han har gjort. Det kan godt være, at de er utilfredse med måden, han har gjort det, men de bakker jo faktisk op om det, han har gjort, nemlig at trække USA ud af Afghanistan. Det er også det, der forklarer på, hvorfor Bernie Sanders i så høj grad ligesom står med ham nu og siger, at oh, det er godt, det han gør. Øh, fordi det er også det, Bernie Sanders ville have gjort, hvis han var præsident. Det sagde han allerede i 16 og talte igen i 20 Skal ud af Afghanistan det det. hurtigst muligt. Det og det er sådan set, øh, vil sige, den lille opmuntrende ting for Biden i den her konstruktion, der ellers ikke er helt stabil for ham omkring Afghanistan-håndtering, det er faktisk, at venstrefløjen, de progressive i hans parti, er faktisk på lange stræk tilfredse med i hvert fald det, han har gjort. Og jeg tror, det man måske skal være lidt bekymret for, hvis man er Joe Biden, det er, hvis, øh, hvis ikke, at der snart er andre, så er der nogle midtervælgere, og det er ikke uvæsentligt, det her. Der er nogle midtervælgere, der er der nogle moderate, der måske begynder at tænke, ah, oh, oh, okay. Det, så godt var det alligevel ikke. Altså, ja, det, det kan man allerede se i målingerne. Ja, det, er det. Altså, det er det. Dem, der har, dem, der har trukket ned i Approval Ratings, det er Independent Voters. Ja. Det er hvide vælgere og hvide forstadsvælgere, som er, var jo kernen til bejens konditionssejr. Ja, det det. Så det, det er problematisk, men samtidig så tror jeg, at man lige skal passe på med at, at male fan på væggen, for du siger det selv, mm. at overordnet set, er folk tilfredse med beslutningen om at trække sig ud af Afghanistan. Men, Og, ja. men metoden, man gør det altså på, det er den, der får kritik. Men det betyder også bare, at, man, at der er en stor sandsynlighed for, at det her faktisk kan gå i glemmebogen, i hvert fald i forhold til approval ratings. Fordi det er et øjebliksbillede, hvor man ser folk falde ned fra himlen, mm. øh, som en katastrofe, katastrofe. Menneskeligt, politisk, altså alt virkelig, virkelig, virkelig en tragedie. Men på den lange bane, der er jeg ikke sikker på, at det her det kommer til at få særlig stor betydning, fordi man ved også at independent voters, som er dem, der har trukket ned approved ratings, de er også mere tilbøjelige til, til de at reagere på, hvad der er på forsiden af, af vis mm -hmm. i, uh, i en given uge. Så hvis ikke man kører den her fuldt ud, så, så er jeg ikke sikker på, at det kommer til at skade Biden uh, helt vildt meget. Det er økonomien, og det er covid, man skal være opmærksom på uh, i, uh, i de kommende måneder. Der er en om det, er dem, der gerne vil have det her til at skade Biden, og som jo også er til at have en fest med det, der foregår, og nærmest ikke kan komme til i forhold til, hvor meget kritik de sender i præsidentens retning. Det er jo republikanerne ikke okay. så med, med Donald J. Trump himself i spidsen. Det er jo måske nok den største foræring, det republikanske parti har fået, siden at, at Biden han overtog fra Trump Afghanistans spørgsmålet Også fordi det, du kan se, det er jo rimelig klart, at meget af det, Biden har gjort, det er jo sådan set, det Trump havde tænkt sig at gøre og Trump var også på vej til at trække USA mod ja, Afghanistan, og havde Trump taget fire år mere, så havde det også været i fuld sving med, at man uh, trak sig ud nu. Det, der bare er problemet for Biden, og det, der er styrken for republikanerne, og især noget, Trump han jo tæsker løs på, det er det her med, at det kan ikke bevises, at det også ville være gået, som det gjorde, hvis det var Trump. Det, er det kan det et godt argument. Det jamen, også. det er et fantastisk argument, <laughs> og det er i hvert fald politisk noget, som... Øh, som virkelig gør ondt. Altså, fordi Biden kan simpelthen ikke forsvare sig mod det argument, han prøver at ja, ja. sige, hey, Trump gjort det samme. Det samme var sket med Trump, og så mm. kan Trump stå og sige, nej, ikke. Det var gået fantastisk med mig som, øh, som commander-in-chief. Jeg havde styr på det. Det sejlede ikke i Afghanistan på den måde. Ja, ja. Øh, under mit præsidentskab, som det gør under dit. Det er din vagt, det her er sket på. Ergo, at er det her også din skyld og dit problem, og dig, der skal stå til regnskab for det. Det, der bare er... Altså, Bidens helt store problem, hvad det her indgår, det er, at det er ekstremt let kommunikerbart. Det er derfor, det byder så voldsomt på ham, og det er derfor, at ja, ja, ja. republikanerne ja. bruger det så meget. Det er fordi, det er rimelig sådan nemt tilgængeligt. Folk forstår det, og folk tror på det. Altså, generelt tror Trumps øh, disciple jo på, på, hvad han siger. Men det er også bare noget, det giver republikanerne noget sammen som om, fordi det du selv sagde før os med, at der faktisk er en ret bred koalition af enighed omkring, at det her er ikke gået ret godt håndteringsmæssigt. Måden det her udført er ikke gået særlig godt. Det samles revolutionerne om. De er jo splittet øh, i alle mulige retninger, men det her kan de godt enes om at være øh, vrede være over. Ja, og så kan man også mærke, at de allerede brugt det her som et springbræt til at kritisere Biden for hans immigrationspolitik. Ja. Og det er der, jeg tror, at det kan blive den farligste case. Men, man så Tucker Karlsson i Fox News og snakke om, at vi, vi invaderede dem, og nu får vi en invasion tilbage. Altså en invasion af flygtninge og immigranter, som man bliver nødt til at tage hånd om. Og det er jo altså, historisk set et emne, som for eksempel Donald Trump og resten af republikanerne er rigtig, rigtig gode til at udnytte i deres favør i forhold til at skabe stemning af, af nationalisme og en emergency, altså undtagelsestilstandsstemning, hvor øh, man bliver nødt til at mobilisere nationalistiske kræfter. Mm. Øhm, og det, det kan godt bide Biden rigtig, rigtig hårdt øh, i. Sagt uh, mild, uh, <laughs> også uh, med henblik på, <laughs> meget diplomatisk, <laughs> men også med henblik på, hvordan det ellers er gået med immigrationspolitikken. Så so far med Kamala Harris i front i Sydamerika med sin katastrofale tur der. Så det, her, det er bare. Uh, jeg, hvis jeg var Biden-administrationen nu, så vil jeg være nervøs for, hvordan det her det kan vinkles i en immigration-retning, uh, fordi det kan, at, det kan komme til at gøre rigtig ondt. Det er jo ikke, fordi vi skal snakke så meget om det øvrigt, det må vi gøre på et andet tidspunkt, men nu du nævner Kamala Harris. Altså, jeg må jo indrømme, at jeg egentlig mellem øh, undres på niveauer, jeg ikke troede øh, kunne lade sig gøre omkring øh, dispositionerne fra, øh, fra Biden-administrationens side, hvad angår vicepræsidenten. Fordi en ting er, hvor mange test, hun har måttet øh, tage på grund af immigrationsspørgsmålet, der nærmest er blevet lagt på hendes bord. Så sker der det her, der sker i Afghanistan. Og Biden starter med at sige, at der er overhovedet ingen sammenligning med Saigons fald i sin tid. Og der er næsten identiske, eller næsten billeder fuldstændig parallelle ja. øh, fra, fra Kabul, som der så var dengang i, i Saigon i 1975. efter de sender Harris til Vietnam. Altså undskyld, men det er. det er sådan, hvor man tænker, der må være en eller anden kalenderkyndig, som ja, måske lige kigger, kigger ned i, i, i listen og siger, øh, ja, så på næste lørdag, Nej, det sker du ikke. Det, der, vi er nødt til at ja. finde en eller anden undskyldning, som vi lige udskyder det, så du ja, ikke... Bare de, de tredje barn har fødselsdag, når no, ja, er, ikke, der er, der børn, er et, et eller andet, der i hvert fald ja. lige hurtigt kunne gøre, at man fandt en undskyldning for at udskyde det, fordi det er sådan. Er alle steder i verden. Hun kunne, altså Danmark hun kunne være anywhere, ja, det, det, men det, at det, man så sender det. hende til Vietnam... Og så når hun da er blevet interviewet omkring det, er ja, hun både sammen i et grin. Det startede med at begynde at grine, da hun spørg, det bliver spurgt ja, til det evakuering af Afghanistan. Ja, Nej, det, det er helt, helt, helt håbløst. Men apropos Saigon, ja. så er der jo flere, der har fremhævet, hvordan det er det præcis som ligesom i, i, i 70'erne, hvor at Ford han stod til at få en lussing i mm. valget, men jeg læste en rigtig interessant artikel på New York Times omkring Nate Kohn eller Nate Kohn der skrev en genial ja. analytiker, som pegede på, at det faktisk ikke havde nogen effekt på Ford's øh, kampagne i 76. Mm. At det var ham, der havde tabt officielt Vietnamkrigen. Det var ham, der havde stået der med de officielle billeder, øh, da de fløj ud af Saigon. På samme måde, så tror jeg heller ikke, at det kommer til at få den store effekt, at det er Biden, der står med billederne nu, at det er ham, der trækker tilbage. Fordi på samme måde som dengang, så nu er folk glade for, at krigen er slut. Ja. Altså, det kan godt være. Altså, det er jo der, julen er ude. Jeg tror, at det, der i hvert fald udgangspunkt, og den måde, de kommer til at angribe, det er, det er, at traditionelt set bliver demokraterne set som værende de svage på udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der er Afghanistan i den kontekst en foræring. Alt kan males med Afghanistan-penslerne herfra. Hver eneste gang snakken falder på, Homeland Security på at beskytte USA er det blevet mere eller mindre sikkert undervejs. Hver eneste gang man snakker om at være Commander in Chief. Hver eneste gang man snakker om veteraner. Alle de her ting jeg sager. Uanset om det er Trump, DeSantis, hvem der bliver den republikanske kandidat i 24, De kommer høvlende med det. De kommer da allerede med det til midtvejsvalget i 2022. De kommer i særdeleshed med det ved, ved præsidentvalget i 24. Og nej, det er ikke sikkert, det bliver det afgørende. Men de kommer godt nok til at bruge meget grud på at få det her til at sætte sig fast. Fordi det var altså. Kvæg-Bidens baggrund som udenrigspolitiker i mange år i senatet var det også det, der var medvirkende til, at man tæmte den her flanke mm. under valgkampen. Det stod så også allesammen i coronaens tegn, og det var det eneste folk virkelig gik op i. Men næste gang, så har man i hvert fald pludselig noget at angribe ham øh, på, hvad det her indgår. Og det tror jeg, de kommer til at gøre. Og jeg synes, der hvor det bliver særligt spændende, det er måske også der, hvor der er et af længere rækende perspektiver, som vi i hvert fald også skal holde øje med fremadrettet på, øh, på kongressen. Det er den der del, der handler omkring hvordan nogle af de her forstadsvælgere, ikke mindst forstadsvælgerne i nogle af de her basestater, altså stater, hvor der er mange enten soldater eller veteraner eller pårørende til, til militære folk, der bor. Der bliver det interessant at se, hvordan de ligesom på ja, den lange bane reagerer ja, på var det her. Jeg faktisk inde at kigge på, mm -hmm. på tallene for, hvor der bor flest Veteraner hen, og det er i Florida og Pennsylvania ligger begge to rigtig højt på den liste. Og det er jo to ret spændende delstater der ganske, følger ganske det, hvis man går op i, hvem der vinder en præsidentvalg. Ja. Ja, jeg ja, det, det, det, det kan jeg helt sikkert få, få indflydelse den vej igennem. Nå, men også bare lige for at opsummere sidst, det vil jeg så sige, at bunden er, at... Øh, uden diskussion, Bidens største krise. Det, der er spørgsmålet, er selvfølgelig, hvor længe den kommer til at vare, om det her ligesom, får lov til at sætte sig fast. Det vil at republikanerne gør alt, hvad de kan. De har fået en flanke, de kan angribe ud fra, og øh, Biden skal forsvare det her nu. Altså, det er hans beslutning. Det er ham, det, det her det står og falder med nu. Det er ham, der øh, kan score gevinsten, hvis det ender med, at amerikanerne bliver glade for det. Omvendt så er der også ham, der virkelig lige nu hænger på, at øh, stilismen absolut efterlader en del af det, af det ønske. Det her, det var jo så første omgang kamp med Amerika, efter vi er tilbage fra sommerferien. Nej at være tilbage. Ja, skøn. Dejligt, du har været ude i verden og repræsentere os, og jeg har været meget glad for at kunne repræsentere os hjemme i de forskellige dele af Danmark. Det er som altid vigtigt, at man husker at støtte kongressen.com. Det gør man ved at gå ind og blive medlem. Det kan jeg mere om inde på kongressens hjemmeside. Det er jo som altid kongressen.com. Og så lykke toft. Tak for god orden og til alle jer derude. Jeg hedder Anders Agner, og glæder mig til at byde velkommen igen i næste uge her i Kamp om Amerika. Vores producer han hedder Tom Carstensen, han har sørget for god orden, og det lover han, at han gør igen om præcis en uge. Så tak for nu, og på genhør.